dhe të dhije Allahut më shiroft, se të tili musliman dhe muslimane e ka obligim të imsoj këto tri të qështje, edhe të punoj si pas tyre. Dhe ma tham e dini se kjo, kjo është mënyra e të shprejhurit të sheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhabit, Allah, edhe mënyra e të shprejhurit të djetarve të vjetër, dotat kështu shprehem duke me me kët mënyrë duke nxit njërin me me mësu, edhe duke ulut me për ta, do të them me mëshirë ose udhëzim edhe të ngjashme. Edhe kët shprehje jeka ja drejtuu secilit që mund të mësu, do të më them secili njerëz që mund të mësu, pra i drejtohet me këtë fjalë Atërë, dëmë të nësikur është kuptimi o ti që mëson, edhe që ki më mësi me mësu, edhe me, me fitu një huri, dhije shpësëtili musliman dhe muslimane e ka obligim të mësoj këto tri qështje. Edhe në mësimin e diturisë nuk ka dalim mes muslimanit dhe muslimanes, nuk ka dalim mes mashkullit dhe femrës, sëpse dituria nështë, ka për e diturisë që është farbë ajnë, dhe më thanë obliginë për së cilin individ. Edhe ka diturisë që është farbë kifaje, dhe më thanë që është obliginë i përgjithshëm, ose obliginë kolektivë për musliman përgjithsi, që nëse emësojnë një pjesë që mjaftonë, atëhere obliginë i juhiqet të tjerve, a nëse nuk emësojnë askush, atëhere kanë më katë të gjithë. Më thanë, ajo diturisë që është farbë do të them që është besimi në Allahun edhe besimi në ato që Allahu na ka obliguar, ajo është fard ayn. Edhe mësimi i ibadeteve, çka çka njeriu i bën, do të them sikur ato që janë e, të përhershme, sikur namazi edhe pastërtia, edhe agjerimi kur vjen koha, edhe zakati edhe haxhi ekzojmë radh, njeriu do e ka obligim të mësoje normat e aty në e ibadeteve për paraset i vetroje si të shtregum në deshkjën e kalum kurse këtë mësim që e jetë këtu Shekë Mohamed ibn Abdullu Eqabi për tri femelet e fesë islame aja është obligim për se cilin musliman dhe muslimane dhe individualisht se cili pa padalim meshkujve dhe, pa mes, me dhe femrave se cili e ka obligim ti mësoj e këto tri femele. Kërse këtu përmenë tri qështje, tërparasë me hinë të tre femele. Qështje a e parë, e l'ula, enë Allahë khalëqëna, wa razëqëna, wa lëmjetërkëna hamële. Në më thënë që Allahu në ka kryu, në ka furnizu, dhe nuk në ka lënë kotë. Në më thënë pa, Nuk nga kalon pas një qëllim. Bel, ërsele i lejna rëthule, por nga ka dërgu një të dërguar. Femen e ta'a hu dhe khalen gjenme, wemen asa hu dhe khalen nërë. Edhe kush i bindet këti të dërguari, do të hynë në gjennet. E kush e kundrështon, do të hynë në gjëhenem. Do të të... E... Kjo që është të gjithashtu logaritët si një reglë, si një bazë, e tituriz ose e islamit. Edhe në realitet këto këto tri çështje që ai ka përmend këtu janë janë sikur sikur rregulla, si baza. Sepse për me do të them në këto tri çështje sqarohet tauhidrubobia. Do të them tauhid, njësimi i Allahut në zotrim, që është siç e si thon ndryshe tauhidul ilmi wal ma'rifa, do të them tauhidi i njohjes së Allahut. Dëmë thëmë që robit të njohje Allahun edhe të dije se aja është kryu e si i ti, i vetëm, aja është i vetëmi i cili e furnizan, edhe gjithashtu duhet të dijë se Allahu që e ka kryu dhe e ka furnizu nuk e ka lënë sigur kafshët, sëpse kafshët vetëm e hajnë risku në Allahut, furnizimin në Allahut, edhe nuk bëjnë tjetër gjëmë. Por Allahu e ka mdivlerësu njëriun dhe i ka dërguar të dërguar. Edhe kënd të dërgojë, ja ka dërguar Allahu prej mesit njerëzve. Nuk i ka dërguar një melajke ose një xhim, do të thonë që njerëzit të largohen edhe ta ta çujin si tuaj, po e ka dërguar një njerëj. Do të thonë sikur të gjithë të tjerët mirë po me dallim se Allahu e ka veçuar edhe e ka zgjedh atë, e ka edukou me edukim të veçantë, domethënë prej Allahut subhanallahu teala, edhe e ka e ka i ka vënë, ja ka dhënë edukatën dhe sjelljen më të mirë. Domethënë Allahu e ka përgatitur pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem për këtë mesazh madhstor, për këtë mision të madh. Edhe na e ka dërguar neve si të dërguar. E ky i dërguar sallallahu alejhi dhe sellem qardh që ti thresh njerëzit për te Allahu subhanahu wa taala. Edhe kjo, ky ka qenë, do të them, kjo ka qenë qen detyra vet e vetme e tij, edhe ai ka qenë, do të them, si pergjues dhe dhe qortues. Prandaj kit pejgamber, "Sot man ataahu, fa man ataahu, men kus i bindet atij, dakhala al-janna." Do të them, kush i bindet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të hyjë në xhennet. Ose drejtë në gjennet, dhe më thënë a njerë që i bindet për nga meri sallallahu anë sallam, ose dhe të hinjë drejtë pa dënim edhe pa logaritje, sigur ato 70.000 që janë përmen në hadithin të cilin e transmeton Abdullah ibn Anbasi radiallahu anë huma, që thotë se për nga meri sallallahu anë e hua sallam ka thamë, uridat alejjel umem, dhe më thënë më janë shfaq popuit, ose umetet. E, se cilit pengamert Se cili umet që është përgjig Pengamert të vet Fe e gjithu në nebije Jemurru me ahu l'umme Dëmë thane dhe Pas pengamert duke Kalu e, bashk me Umetin e ti ose me një grup të mat Uen nebiju Jemurru me ahu nëfer Edhe pas pengamert Duke kalu me disa veta Ose fjala nëfer Dhe të të përdoret për numër jo në rrobë fjala nefer ë uh, në kupton numër prej 3 deri në 9. Wa an-nabiu yamur ma'ahu al-'ashara, edhe pas pejgamber duke kalu me 10 veta. Wa an-nabiu yamur ma'ahu al-khamsa, edhe pejgamber, do të them kalon edhe kalonte në një pejgamber me 5 veta. Wa an-nabiu yamur wahdahu, edhe pejgamber që kalonte i vetëm. Dëmë thamë, pa asni pasuës. Fe në vartu, fe idha se wadun këthir. Edhe, shikoga dhe pas një turm shumë të madhe. Dëmë thamë, një popull shumë të madhe. Qultu, ja Gjibril, ha ula i umeti, edhe thasho Gjibril a janë këta umeti. Kale, la, ajtha jo. Walakin nëndhur, ila l-ufuk. Po shiko në horizont, dëmë thamë, shiko gëtje largë. Fe në vartu, edhe unë shikova fe idha se wadun këthir edhe pasha ty një turm shumë të madhe kala ha ulai umetuk këta jan ajmë tha këta jan umeti yt wa ha ulai 70,000 kudama hum la chisab alehim o la adhab kurse këta kërse këta 70.000 që janë në reshtat e part të tyre ata nuk kanë logaritje af dënim qultu lima unfas tse qal kanu la yektun sepse ata nuk nuk srohesin me keq ajo ast selim me diegje demtan duke dieg ventin e smul wala yestarqun edhe nuk kërkonin rukje demtan nuk kërkonin që dikush t'i vaj rukje wala yatayrun edhe nuk dethën në shenjat kthia ose ogure, i thënë se do mban të ta yur, fjalët e ta yur, arabisht do thot me besu kur është, kam thënë me me tas e, pesimizm kur shëndër një shenjë keqe. Sigur që është në konton me kalu maca e vezë ose lepuri, kështu më radh me me knuhuti për mi spi ose të ngjashme. Do thënë atë më kanë bën këso. Wa ala rabbihim yatawakkalun edhe janë bështetë në Zotë i Natyra. A të herë thot Ibn Abbas si fa qame i lehi Ukkashët ibn Mishan edhe a të herë ucu Ukkashët ibn Mishan edhe thë Udullaha anjeja aleni minhum lutë Allahum që muëtë më bëj prejtyra. Kale Allahum ejaallu Allahum ejaallu minhum nga meri sallallahu në sallam tha o Allah bëjë prejtyra. Thumme qame i lehi rëgjulun akhar bësta ucu një tjetër njeri edhe thë Udhu Allahe i jdj'aleni minhum. Dhe më thamë, lëta Allahum të më bëjë kretyra. Kurse pëngë amëri sallallahu anë nësëllim i thamë, sëbëqa ke bihaën au këshë. Dhe më thamë, këtë të nësëmëtojnë, dhe të pëngë amëri sallallahu anë nësëllim i thamë, të të kalloj u këshë. Këtë të nësëmëtojnë Bukhariu edhe Muslimi. Kurse teksti ashtë të Bukhariu. Dhe më thamë, Pra në mesin e atinve janë këta 70.000, pra të cilët do të hinë në gjennet që në fillim, pa u dënu edhe pa u logarit. Mirë po, ka disa prej atyne që i binden për nga meri qëllë që allahën e sëllëm që do të hinë në gjennet pasit logaritën. Ka disa që do të ameritojnë të dënohen në zjarë, mirë po, për ta do të bëjnë shefat për nga meri qëllë që allahën e sëllëm ose ndërmjetësuesit e tjër, edhe ata do të hinë në gjennet. Po ka edhe atil, të atilë të cilët do të hinë në gjëhenem, edhe do të dënohen aqësa ka të këtu Allahu që të dënohen për shkakt nukateve të tyre, edhe kjo është dënim pastrues për ta, kurse për fundimin prap e kanë në gjennet, ose me përmes shëfatit për nga merit sërë Allahon e Selim, ose përmes shëfatit në gjennet, ndërmjëcuës vetë tjërë, ose vetëm nga mëshira e të gjithë mëshirë shmitë. Këta, dhe më të në shqipën dërmjëcuës tjërë, në që të dhe ta e kështë? Ka, dhe më të në shalat dhe së qarojmë ma vonë, ka ndërmjëcuën edhe me lajket, ndërmjëcuën shëhidat, djetat, ndërmjëcuën njerëtëj të mirë, ndërmjëcuën musliman përgjësi për musliman tjërë, kësht Dëmë thëmë, si do që ofë përfundimi i ati, i ati që i bindet pengamerit sëllë allahën e në sëllëm, ashtë gjenneti. Mirë po, samë se ata kanë dalim me zveti në këtë mënyrë, njësoj si që kanë dalim në bindjen e tyre ndaj pengamerit sëllë allahën e në sëllëm. Dëmë thëmë, ka njërës që i bindet pengamerit sëllë allahën e në sëllëm plëtsisht, pa të rjaqtim, edhe dashëria tine është e sinqertë edhe plotë ndaj të dërgumit të Allahu qëllë Allahu a.s. edhe, prandaj, dhe më tanë, janë të partë që hynë në gjennet. Kurse ka edhe të atilë që kanë mangësi edhe kanë mëkate, dhe më tanë edhe si pas e, plotsimit edhe mangësivet të tyre, ashtu dhe të kene edhe hyrje në gjennet ose në gjëhennem. Se të gjithë, Ata që janë bindë për nga meritë qëllë Allahu A.S. janë miqë të Allahut. Mirë po, mes, mes miqëve të Allahut, pra evlijave të Allahut, ka dalim. Se dhjetë së të të li besimtar është mikë Allahut. Mirë po, disa për tjene kanë e, grada më të naltë, e, disa më tultë. Kurse sëtë, wemen Asahu dhe halen në nërë edhe kush e kunder shtënë. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem do të hyjë në xhennem. Sepse kundërsimi ndaj pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem është kundërsim ndaj Allahut, edhe mëkat ndaj Allahut të lartësuar. Prandaj pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë kulukum tadkhuluna aljannah illa man aba, do të gjithë do të hyni në xhennet përveç atij që refuzon, që nuk do qallu tahaqut kamthan u men yaba ya rasul allah kus nukdo ose kus refuzan me himxanet ai kafan men etahani dehal al jannah kus kusmbinde tu ai do ti en xanet u men asani faqad aba edhe kus nukundestan ai ka refuzu me himxanet fra edhe kundërshtimi pejgamberit sallallahu an sellem asht kundërshtimin ma hi xanet domthan Kjo është aje që kuptohet për këti hadithi edhe që s'ka dushim për tha. Ai që e kundrëshën pengamerin qëllë allahën e sëllëm dhe më, më than hi në zjarën e gjëhënëmit. Ose për gjithmonë nëse kundrëshënimi ti ka qenë me mos besim, dhe më than me kufër edhe këmë dhullje në refuzimin e pengamerin qëllë allahën e sëllëm ose nëse ka qenë shirk sëpse pengameri sallallohën e nësëllëm ka tjirë që njërë të largohen për shirkut edhe të adhurojnë allohën me të uqid e ajë që e kundrëson pengameri sallallohën e nësëllëm me shirk ose me kufr ose me nifak bistyrsit dhe më thënë ne akide ajë dhe tjetë përgjithmonë në gjehennem ose mundet me hinë gjehennem për shkak të kundrështimeve mad vogla që nuk janë kufr ose shirk që janë edhe siç e sqarum më herët domethënë se do të thinje në xhenem mupaftruaj prej atyre mëkateve. Argument për këtë thot autori rahimehullah wad-dalil qawluhu ta'ala inna arsalna ilaykum rasulan shahidan aleikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu ar-rasula fa'akhadhnahu akhdhama wabila që do thot ne dërguam ju ne ju dërguam juve një të dërguar që është dëshmitar për ju siçi dërguam faraonit një të dërguar dhe faraoni e kundërstoi të dërguarin dhe atë e morëm me dënim të ashpër do thotë ayeti ansu sura al-Muzzammil 766 e do thotë Këtu Allah nga ka të regu se sa, ne ju dërguam juve të dërguar. E aja është Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam. Si që dërguam faronit të dërguar. E aja është Musai sallallahu alaihi wa sallam. Sëpse sa, këtu fjalla i dërguar është përmen e tasht juar. Më tanë juve ju dërguam një të dërguar edhe faronit një të dërguar. Dhe të tëtë kull në gjuhën arabe, si që së që janë këtu sheikh Muhammedi Manel Gjami rahim Allah, e Allah, kur përmendet një fjal e pasëquar, dyher, dhe më than, ka dy kuptimet ndryshme. A, kur përmendet e shquar herën e dy, atër e ka të njëktin, që kur këtu, të të juve ju dërguam të dërguar, si që dërguam faranit të dërguar. Të të të të kë i dërguar, i faranit është tjetër. Dhe farani e kundërstoj të dërguarin, dhe më than, këtu e ka shquar, që të t që kjo i dërguari që u përmenë pak maherët. Dhe të të neve në ne ka dërgu Allahu Muhammedin sëllallahu a.s. Një sajsi që ka dërgu Musajnë të Farani. Edhe Farani e ka kundrështu të dërguarin që e ja ka dërgu Allahu, kështu që Allahu e ka dënu me dënim të asëpër. Edhe kjo dhe të të të në qoftë se ne e kundrështu të dërguarin që në ka dërgu neve, gjithashtu në pre të dënim i asëpër, qoftë, i njajtë sikur i faraonit në dunja edhe në akhiret ose vetëm në akhiret <të> pra dëmë tënë kjo është argument për atë qështjene tal qështja dytë dhëtë e thanje enë Allahe la jarda enjushrake ma'hu ahadun fi i badetihi dhëtë Allahu nuk është t'i kënachur që dikush t'i shëqërohet në adhurim la melekun më kërëb asë ndë një melek ose me lajke i aferd, uela në biju më mërësel, asë në një profeti dërguar. Kur të dim se Allahu nuk është i knaqur që ti bahet ati ortak në adhërim askush, asë Gjibrili, a.s. Allahu nuk është i knaqur që njërë të të luten Gjibrilit, ose të kërkojnë dim prej Gjibrilit, ose të prejnë kurbame për ta, e kështu me radhë, Gjithashtu as për Muhammedin sallallahu alejhi dhe sellem, do të thotë Allahu nuk është i kënaqur që e përta ati i drejtohet, domethënë Muhammedit sallallahu alejhi dhe sellem i drejtohet lutja ose namazi ose ose qurbani e kështu me radhë, domethënë nëse Allahu nuk dë do të sjellërohet ati në adhurim. As dikush sikur këta që i përmendëm, atëherë mos flasim më për tijet, që janë më të ulët që është shenë ata njerës të mirë që i qujnë, ose njerës të kësi që gjithashtu i adurojnë, e që nuk kanë qenë të mirë me Allah në shpërën dhe Allah. Asë me lajke, asë pengamer, asë djinë, ose njerës, ose shejtana, gurë, gur, druë, dhe më thënë asë gjenë nuk lejohet të shëqërojtë Allahut në adurim. Se, pa marë parasysh kujti drejtojtë adurimi të këtë në që i përmendëm, kuptimi ashtë i njajtë të më thënë se adhërojët tjetër kush përveç Allahut, edhe nuk ka dalim mes këtyne ortakëve. Në më thënë të gjithë janë e, njajtë dhe ajë njerë që e banë ata, është dënimin e ka njësoj, pa marë parëshish ajë lutët dhe një pengamerit, ose dhe një melajkes, ose i lutët dhe një gurit, apo shëtanit, ose të njëshme. <coughs> edhe, mjerë ishtë kë kuptimë, është ndryshu në kohën tonë, edhe ka humbë. Kjo njohje ka humbë të njerëzit shumë. Mirë po, koma së kohë, ripërtrirësit, si që ka thënë P.A.M.R.I. S.A.L.M. <coughs> Inna Allahe jebëtu ila hadhi l'ummeti ala raqësi kulli miëti sëna, men ju gjedhidu ila hadhineha, dhe më thënë se Allahu në zdo një shënë vjetë i dërgonë këti umeti nga një djetarë që ja ripërtrinë fenë, Dietarët me ko të ndryshme e kanë ripërtri këto kuptime dhe i kanë ua kanë rymthuar njerëzve se do të thonë është kështu se Allahu nuk është i kënaqur që arti ti shoqërohet asgjë, sepse njerëzit do të thonë i kanë përzij ato meritat edhe obligimet që i kanë ndaj Allahut, do të thonë meritat që i ka Allahu subhanu te ala ndaj robërve të tij ose obligimet që i kanë robrit e ti ndajë allahut s'panohet ala dhe obligimet që i kanë ndajë pengamerit sallallahu ose ndajë njërtës e të mirë ose të njashën i kanë përzvi do tët haku i allahut ndajë robërve të ti është që ata ta adhurojnë vetëm allahun dhe të mësisho qërojnë ati në adhurim afkan haku pengameri i pengamerit sallallahu ose njërtës e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të që, të qojnë në vend, dëmë thënë, urdat edhe ndelesat të ti. Nuk është hakit e nga merit që lëllohon e nësëllëm, që njerëzit të luten ati, edhe të kërkojnë dimë prej ti, ose në vrojtje të, të kërkojnë. E gjithashtu edhe njerëzit e mirë, dëmë thënë që i quen e vlja, hak i ty në ashtë që ti duam për hirtë Allahut, edhe ti respektojmë për hirtë Allahut. Edhe si, si që të regumë në mësimin e kalumë, se zdo gjatë që duhet përvecë Allahut, ajo duhet për Allahun. Kurë që vetëm Allahut duhet përvecë vetën. Dëmë thëmë, vetëm Allahut duhet me dasuri të panvarur. Kurë që zdo gjatë tjetër që duhet, duhet për Allahun. Edhe përndaj, thirja jonë ashtë thirje e përmizdimit. Si që tregumë, dëmë thëmë, mësimin e kalumë se... Thirja ose daweja, është dawe tësis, të më thanë, thirje femeluese, edhe thirje përmirësuese. <coughs> ne i thirim njerëzit muslimant, edhe kjo është e, puna kryesorën këtë ko, që t'ju bëjmë dawe muslimanve, duke u a përmirësu atyneve këto gabime në besime edhe në vepra. Nuk është, kur themi nëse eqë, Bojmë siri ose bojmë davet e se musliman Nuk dhëtë të të, po, të të të të të atë nuk janë musliman Që i fusim një slam Mësikë kanë qenë jashtë Po dhëtë të të të të të të ne u apërmirsojmë Me lejnë Allahut ato gabime Edhe ato ndryshime që i kanë banë në fene Allahut Të mësën atë ta janë musliman Mirë po musliman të cilët kanë gjërën Disa gabime në akide Edhe në ibadet Ose në Normat e seriotit në sjelljet me veti ose në raportet me veti në ekonominë politike këtu më radh do thotë kjo është çështje kjo është realitet që s'mundet të mohohet. Musliman kanë ra shumë gabime dhe kanë kundërsulur shumë gjëna Islamin, të, të cilën e ka zbrit Allahu. Edhe kur themin se i, ju bëjmë dallë muslimanëve nuk do të thotë se pretendojmë se ata janë jashtë Islamit, mirë po mundohemi ti përmirësonë Gjithashtu, edhe në këtë rast nuk e harrojmë edhe thizjen themeluese, do të thonë që ti thrasim njerëzit që i kemi për rreth ose që i kemi komshi ose që i kemi, do të thonë, në punë ose ku do kok, i thrasim, do të thonë, që të vinin në Islam. Duke ua tregsuar bukuritë e Islamit, duke ua sqaruar thizjen ose bazën kryesore të Islamit, tauhidin, edhe customer. E autori raffemë ndoshta, dhe dëllili qوله تعالى the argument është fjala e të largsuarit, وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا برجاميت janë vetëm për Allahun. Dhe mos e lutni askën tjetër përveç Allahut. Sura Az-Zumar, ajeti 3. Pra këtu, Allahu ka ndalu që të lutet kush në qoftë përveç Allahut. Se ka tanë felatet u me Allahi Ahada. Do të të mëse lutni përveç Allahun dikantë. Nëse përkëtejmë bukvalishtë, sepse fjala Ahad nja. Edhe kur përmenet në gjion Arabe një emëri pasqumë në fjali Ahad që në dalon, dhe më thanë se aty përfëshihet zdo gjithë. Pra kur thotë Allahu mos e lutë një askan, dhe të të kus do qoftë. Qoftë, sigur, që ka thanë me lek i afer të këllahu, ose pengamer i dërguar për ti, ose diska tjetër mas tyne. Se të gjithë, këta, dhe më thanë me lajket dhe pengamert dhe njërësit e mirë, janë rob të Allahut dhe të gjithë këta shpresojnë mëshirën e Allahut. Dhe nuk mund të kërkohet për tyne ndihmë në këtë mesira neve faljeën prej Allahut subhanahu wa taala. Pranukejohet ata të lutën ose të therrret kurbani për ta, ose të bëhet zotime për ta e kështu me radhë, por sa sfashta duhen njerëzit e mirë, qoftë nga mendtë dhe me lajket, duhen për hir të Allahut. Sot se janë rob të bindur ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ne shpresojmë që të ofrohen në Allahut duke i dashkë më thë njërëzit e mirë dhe pengamerte dhe me lajket. Like Se dashuria ndaj njërëzit mirë është vefër e mirë, me të cilën njeri ose robi mund të afrohet të kallahu. Kurse dashuria ndaj tyre është një gjatë e lutja ndaj tyre ose kërkimi i ndihmës për e tyre edhe prerja kurvanit për ta është një gjatë tjetër që është kretësisht e ndryshme. Edhe me, me selja e të red, thëpë, A thalitha, anë në men ataha rrasul, vë vahë dhe Allah, më thënë kush i bindet të dërguarit, sallallahu anë e sallam, edhe e njëson Allahun, la jëgjuzu lëhu më valatu man hadë dhe Allaha wa rrasulahu, walau kane akraba qarib. Në më thënë nuk i lejohet njeri të til, ta miqësoj, atë që e kundrëson Allahun dhe të dërguarit në ti, edhe në sënë është më i afërti, Dhe thëtë këtu, thëtë komentuësi Rahimahullah, pra këtu bëhet fjalë për qështje në el-wela u wal el-bera. Dhe thëtë mitësimit dhe armitësimit. Edhe kjo është bazë shumë e rëndësishme al e feshë. Adje e dini së përnë amëri sëllë allahurin sëllëm ka thamë, e u thëku ura l'iman, dhe më thëmë hauka me e forë të imanit, është që dhe duesh për al hitë allahut edhe të uresh për allahun, të mitësosh për Allahun dhe të armitësosh për Allahun. Kjo, velavel dhera, do të e obligon njerin që të, du, të duaj vetëm për Allahun, dhe të urej vetëm për Allahun. Ta duaj atë që e do Allahu, dhe ta urej atë që e urejnë Allahu. Si që ka thënë Ibn Kajimi, rahimën Allah, haqikatu tahtifit të uxid, të më thënë realiteti i realizimit të të uxidit, është itihadu moradil muhibbi me amarad el mahbub do mthan che deshira dhe dashuria e kjo ka shtret do mthan e dashuruesit allah do mthan ai qe do allahun duhet deshiren ta ket te njejt me te dashurin e ti me allahun subhanahu teala do mthan qe njeri te doje at qe do allahun dhe të miqësoje miqët e Allahut, të urej atë që urejnë Allahut dhe t'i armiqësoje armiqët e Allahut. Kjo gjithashtu përfshin edhe vejpër si pas asaj që e do Allahut dhe që është i knaqur me ta. Të më thënë këtu, si që ka thamë në Shekë Muhammed ibn al-Vahadi, dhe thët, ai që i bindet të dërguarit, edhe njësën Allahun. Dhe më thënë, kush pretendonë se ka të uhid edhe i bindet pëngamerit sallallahu aleyhi sallem, aj nëse është e vërtet, ajo që e thot, atëhere dëshuria ti që e ka ndaj Allahut dhe pëngamerit të ti, sallallahu aleyhi sallem, dhe të pengoj që ti, du, që ti duaj ata që e anmitsojnë Allahum, ata që e kundrësojnë Allahun edhe pëngamerit sallallahu aleyhi sallem. Edhe gjithashtu kjo dhe të pengoj që aj, ti kundërshtoj urdhrave të Allahut ose urdhrave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe do të them ai njerëj që është armik i Allahut edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam siç fam me kufër ose shirq, nuk mund njeriu që është mik i Allahut dhe që e nin son Allahun, edhe i bindet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk do nuk mund që të ta dojë atë edhe nëse e ka më të afërmin, edhe nëse e ka prind ose e ka fëmijë edhe nëse është i sinqepë, dëmë thënë, në atë që e thotë, nëse është e vërtetë se a i ka besim në Allahun edhe përgamerin e ti, edhe nëse atëherë e shë më ta fërmin e ti që e kundrështon edhe i banë mëkat Allahut edhe përgamerit ti, aj, ose e lufton përgamerin sallallahu në sëllem dhe fen e Allahut, nuk ka mundësi që këj besimtar, dëmë thënë, të këtë dashuri për ta. Këtë Këtë punë në kanë të regun vej për sahabët e përgamerit sëllë Allahu A.S. Kërsa autor i rahimë Allah të thadë, vët dalil u kaulugu ta'ala, dhe argument është fjalla Allahut, la të gjithu kaumen, juqminu në billahi wal jaumil akhir, dhëmë thëmë nuk mund të gjesh një popull, që i besojnë Allahut dhe ditës i gjekimë, dhëmë thëmë ditës fundit. Ju ardhune men hadë dhe Allahe wa Rasulet, e që eduan, atë që e kundrëson Allahum dhe të dërguarin e ti. Walau kanu, edhe nëse këta, që e kundrëson Allahum dhe të dërguarin e ti janë, a dhe ahum, e o ebna ahum, e o ekhuan ahum, e o ashirata ahum, më thënë, babelantë të mtan, të të të, ose djem të të të të, ose vlezrit të të të, ose familjet të të të të të. Kula i ke kete bëfi kulubihim ul iman, më thënë, këtyre njerëse, do sëtë që nuk e e këndrështonë Allah në të të dërguarin e ti, thëtë Allahu këtëbë fi kulubihimul iman, dhe më thënë Allahu, wa ka vullosë në zemrat e tyre imanin, praja, wa ka përfërtu imanin zemrat e tyre, wa ejedahum birushin minh, edhe i kan dihmu me shpirt prejti, dhe më thënë me udhëzim dhe dituri që ajë wa ka dhanë, wa ju dëkhiluhum gjennatin të gjërimin tëhti halë nëherë, khalidina fiha, edhe ata dhe të të fosë me gjennete në për të cila të rjedhin lumenjë dhe aty dohjen për gjithmonë. Radhi Allahu anhum, wa radhu anhum. Allahu është të knaqur me ta, edhe ata janë të knaqur me Allahun. Ula i ke shizbullah, këta janë partia e Allahut, ose pale e Allahut, ela in ne shizbë Allahi humul muflishun, dhe partia Allahut vetëm ata janë të shpëtuarit. Këtu komentu e si racheno Allah, dhe duhet të patjetër, dhe më thënë të sëqarohet kjo qështje dhe të mos ngutemi, dhe më thënë qëta sëqarohet qështje nga dalë, sepse shumë të ri nëzitojnë në këtë punë dhe bjen në gabimet më dha. Pra duhet të adim se mos besimtartë kafirat janë dy grupe. Grupi i parë fëtë El Kafirul Harbi, dhe më thënë kafiri që është luftar kunder islamit, që lufton islamit. Dhe më than, kafiri me të cilin lidhja me sneshe dhe me s'ti, është vetëm lufta, edhe nuk kemi kur një lidhje tjetër për vetëse armitsis dhe luftës. Kta kafira është obligim të luftohen, edhe nuk lejohet në as një mënyrë dhe më than, të miqësohen. Ma djetë më than, as nuk lejohet që të kemi s'jelje të mirë me ta, edhe të më than, t'ju të regohemi të mirë sepse ai është mosbesimtar edhe as që lufton, do thani Islamin. Edhe kët kuptim e tregon ajeti tisnik ya ayuha alladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wa al-nisara awliya, do thani që keni besu, mos i bani miç çiftutë dhe të krishterët, bashum oliau e bash ata janë miç në njëri tjetrit. Ma ma yetawallahu minkum fa innahu minhum edhe Kush prej jush më thëhet me ta, ai është sigur ata. Do të thon këtu bëhet fjalë për mosbesimtarë që janë armiq, do të thon që luftojnë Islamin. Pjesa e dytë është mosbesimtarë që nuk luftojnë kundër Islamit. Edhe aty hin disa grupe që do të përmenden më vonë. Ë, një anëpiatinë është janë dhimit. Do të thon dhimit janë ata që e paguajnë dizian, ja paguën gjith janë shteti islam që t'lihen të, të qetë, domethënë. Ë, vrimit asnjëherë nuk lejohet të vriten. Asnjëherë edhe nuk lejohet të luftohet kundërshtinë përveç nëse ata dalin pi piksai marrveshje. Edhe me kta lejohet, domethënë, sjellja si e mirë, edhe lejohet të bëhen, të bëhet ajo që quhet në terminologjinë e sheriatit mudara do të thotë mudara do të thotë mosjell but me mospritësat në mënyrë që ata të futen në hak në të vërtetën edhe të largohen prej babilit kjo është mudara do të thonë në këtë në këtë mënyrë lejohet me buzqesh, edhe me sill mirë, edhe me dhënë dhurata, do të thonë të gjitha këto janë në atë pjesën e sjelljes mirë për me qëllim që t'ju afrohet aty në e vërteta, edhe t'ju sjellojë të vërteta, edhe t'ju largohet ose të nxirren nga e pavërteta, nga pafilli. Mirë po nuk lejohet që u bëhet aty në mudahënë. E mudahënë ëh sjellja e mirë ndaj mosbesimtarve, duke i lanë në batilin e tynëve, edhe duke i lanë në ato epshet e tynëve. Në më thënë, kjo është batilin është pavërteta. Tëtë, kjo është mudahene, mjësjel mirë, edhe milon të vazhdojnë në atë batil që janë, më thënë ose duke i ndihmu ose të njashme. Dëtët, këta njerës që janë cikur din mitë, Lejohat me ata me pas raporte dunjavijet, du më thënë të dunjavë, sikur që është blerja, shqitja, du më thënë lejohat me marë bërë të shpitinu edhe me ju dhënë bërë të shpitinu edhe me ju dhënë bërë, me ju shqit, me ju ble armë gjithashtu, ose me ju shqit diska dhe një malë që e kanë muslimantë. Përderi sa, ata ja, nuk janë që luftojnë, luftojnë këndër muslimantëve. Edhe gjithashtu, sikur dhimit, janë edhe ata që, kanë fitu siguri, dhe më thënë që kanë hi në shtetin islam me siguri, që i thuet mustetmen. Gjithashtu ata me, me të cilët kemi marveshje, që si me thënë, armpusimi, dhe më thënë, kemi marveshje që mos me ba luft. Edhe ata që janë muahet, dhe më thënë, me të cilët kemi hudhme, dhe më thënë, si kur marveshje armpusimi, ose që është muahet, Domthonë dhe çka beslidhje se nuk do t'i sulmojnë. Domthonë dhe të gjithë këta mosbesimtar lejohen këto norma që i përmenë, dhe domthonë lejohet sjellja e mirëmetave, lejohen ato çështje të dunias, si janë fishit blerje ose borxhi ose të ngjashme, ose qiraja. Domthan dhe të gjitha këto mirëpo me qëllim që t'u afrohet e vërteta, edhe të largohen nga pavërteta. <coughs> Mirë po edhe ma rëndësishme është mu kuptu, të më thënatë që duhet të adim këta që mësojnë se, se ka dalim mes raportit të dukshëm edhe mitësimit, që është në zemër, që i thënë vëlla. Dë më thënë vëlla është mitësim që të thërë dashuri me zemër. Dë më thënë, kafiri nuk lejojt asë njëherë të duhet edhe të mitësohet. Pa marë parasysh, kus sa stai. Edhe nëse është prindi, do të thonë se xhemia ose koshi, komsi i afërt ose kus do të qoftë sepse dashuria ndaj tij është haram. Edhe dashuria përfshin gjithashtu edhe ndim, nat që është në kufrin, do të thonë që e ka. Por siç thamë, nëse ashtë pjatynë që luftojnë, atëherë gjithashtu edhe luftohet. A nëse ashtë pjatynë që nuk luftojnë, lejohet sjellja e mirë me ta, edhe lejohet ajo që quhet mudara. <coughs> nëse shihet prej dikujt me të cilët muslimanët kanë marrëveshje, shihet se ndihmon ata që luftojnë Islamin ose kanë ndërmend me, me luftu Islamin, siç është gjendja e shumicës kទីne shteteve, shteteve të mbyllura që i thonë se shteteve të perëndimit, atëherë muslimanët kanë obligim të përgatiten, jo luftojnë. të luftojnë, por kanë obligim të përgatiten si ka thënë Allahu wa iqdu lehum ma stata'tum, domthan pregatituri kundër tyre sa të keni mundësi. Ëh ata njerëz që duan të fusin musliman në luftë me mosbesimtarë pa pas përgatitje, ata nuk janë duan të mirën islamit edhe muslimanëve, edhe nuk kanë kuptuar asgjë për islamit. Sidoqoftë, domthan duhet ta dim, duhet dim të bëjmë dallim mes qëndrimit ndaj kafirit, mosbesimtarit që luftojn kundër islamit edhe um aty që nuk e lufton ose që është dhimi ose muahhed ose musta'man do të them dhimi ashtaj që paguon xhizje kurse muahhed ai me të cilin e, shteti islam do të them ka marrveshje edhe musta'man ai që ka hyrë në tokat islame me siguri prej ndonjë muslimani çoftëve prej mosbesimtarve që e lufton islamin dhe më thënë qoftë edhe për ati populli nëse hinë me siguri dhe më thënë ajë nuk, nuk lejohet po, siguri që i garantë dhe më thënë me garantë për i dikujtë dhe më thënë kjo prapë për përseris sa i fërket raporteve në dunja kurse dasuria që është në zemër nuk lejohet për atë që kundrështon Allahun dhe të dërguarin e ti dhe më thënë pa marë parasisha e luftona se lufton në islamin janë të njajtë ata mëzbesim për me kuptuar më mirë këtë, e kemi shembull trindin mosgjestar, për të cilin Allahu ka thënë wa injaha dake, do të thonë se të luftojnë, pra mundohen me mundin më të madh. Ala an tusrike bima laysa laka bihi ilm, do të thonë që ti të, të bësh shirk, fela tuti'huma, do të, të, të thonë mos ju bind atyve. Pra nëse prindit janë të atill që të mundohen, do të thonë mundohen përpiqen për me secilin mundësi që të të fusin në shirkë, thotë Allahu mos ju bindë atyre. O sahib huma fit dunja me arrufa kurse në dunja silu me ta mirë, ose bëju mirë. Dhe më thamë, edhe pse ata janë më shrikë, edhe janë të atylë që të ndisin ose të dhe tyrojnë për me bënë shirkë, nuk leohet të ju bindë e shatynë e mirë, po du, sielja ndajtynë e duhet tjetë me me të mirë, edhe me bëmirësi, të më thënë duke ju bë mirë aty në versikur si prindë, të më thënë që e kanë të drejtë nda i thëminjës. Gjithashtu në këta jetë, në jetin e më përshën gjatë, që e përmendë Shekë Mohamdu Mabdullu Wahabi, përmendët njën nga cilësitë Allahut, e ajo është se Allahut knaqët me edhikanë, të më thënë është të knaqër me edhikanë, si ka thënë kafuni ajetit radhi an, Allahu anhum dhe më thënë Allahu është të knaqër me ta edhe ata janë të knaqër me Allahun dhe të kja është të cilësi Allahut të cilën Allahut e të menë në Kuran kurse ata që i më hojnë cilësit ata thënë se Allahu nuk ka rida dhe më thënë knaqër edhe nuk ka mëshir dhe më thënë i më hojnë ose dashuri dhe më thënë gjithashtu thënë se nuk ka Allahu të gjitha këto janë të vërtetume në Kuran edhe në tek Me këtë pjesë mi aftohem i allahu alamu sallallahu sallamu ala abdihi wa rasulli i nabijina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdhe lillahi rabbil alamin. Diftërsia në akide. Diftërsia në akide është që njeri të kete në zemër kufrin edhe të shfaqe islamin. Dëmë thënë ata që kanë metë në kufrën, dostat që edhe në cirq kur thë përpara njerëzve shfaqen si musliman. Ka ndërmu dorë lavëra. Ni fakin vepra, as tjetër send. Do thënë ai njeri që ka imam zemër, mirëpo ka disa cilësi munafikëve. Wallahu a'lam.